hasaien larun batean eh muara alkartia e, mo, taberna Montaverna itxi zutenian gaurrean dena ondo segon e, eta astelen irek, irekitza joandenean e, tavernaria ke deitu dugu esan dezutu sarreran sarrera eraso dutela eraso hartu dutela bai amait bai, dugu aldeko ikurra eta eta beste ikurri eta sarrerako argitxoa argi du baitar, eta hori dena puzkatu dutela, mo banderorak eman, eta Eta, uh -huh. eta hori agertatu dena, ez dalen, eta ez da hori agertatu dena, eta ez da hori agertatu dena. Biltzitik behin horrela azken, azken alditan irula agertatu aldi zegoen berdintxuak. Horrela uh -huh. bueno, egura baten aurrean, e, zueke bueno, argitu zue, Edo horrela eh, adiratze duzute, lehenek eta bain, erasua, e, bera, ba, salatzea, salatzeaz gain, bueno, Euskal presoan Aldarrekapenarekin jarraitzeko asmoa badut zuela, ezta? Ba, hori argi dago, Euskal, ezken preso eta ieslaria etxean egon arte hor jarraituko dugu tinko, eta, eta bueno, ez digutela kokilduko, eta aurrela jarraituko dugu, gure moduan, modu baten edo beste, meni, bueno, eskal preso eta iezgarri guztiak etxean, eukiarte, hor jarraituko dugula. <hazitzen> Ez dakite, ikurroiek hor dezkatuak daude momentu honetan, edo pentsatuak duzue berri zen jartzea, zein da eguera? Bai, gaur, gaur, gaur, gaur bertan hor ditugu, eta, bueno, normaltasun batera e, iristea, bueno, lehen lehen zekon bezala ut e, txiko, dugu, <hazitzen> dugu, txiko dugu zarrera. Bausongi, baitere esan behar dugu, bai. dugu, baitere bueno, goizian e, udaltzen goan zelaketa jarri dugula, eta, bueno, ea, a ber, e, norbaite ikusi duen sorbait, edo uh -huh. esan dugu dugu dutela, eta, bueno, ahi argitzen dugun, eskaldatu den. Uh -huh. Ba, oso hongi, e, kimapa adirazpen horrekin, gelditzen gara, ez dakit zerbait gehiago gaitzeko vale. duzun, Ez es mila esker, eh, kasorik edatik, eta bueno, eh, behin eta berriolakoa sabatuko duk gula, ez gaituzte lako hidugo. Vale, ma, mila esker. Vale, eskoi, adio.